Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er tirsdag den 21. februar, og denne morgen starter vi med Bavarian, der har solgt 7 millioner nye aktier. Så skal vi høre, at europæiske aktiemarkeder nærmer sig rekorder. Vi skal også runde, at Meta vinder en forløbig sejr i et stort søgsmål. Og til sidst slutter vi af med et lille blik på aktiemarkederne. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Sine Terp. Bavarian Nordic har solgt lidt over 7 millioner nye aktier. Det oplyser det danske vaccineselskab i en børsmeddelelse mandag aften. Bavarian Nordic har i den forbindelse skaffet 1,6 milliarder kroner, og aktierne er solgt til en kurs på 233 kroner stykket, hvilket er en rabat på 5 i forhold til Bavarians lukkekurs mandag. Det danske vaccineselskab fortalte i sidste uge, at de havde købt to rejsevacciner og en vaccinekandidat fra det amerikanske selskab Emergent Biosolutions. Og for at finansiere opkøbet så skulle Bavarian Nordic foretage en såkaldt rettet emission, og det er altså den emission, som Bavarian nu har gennemført. De nye aktier udgør knap 10 procent af den samlede aktiekapital mandag. Europæiske aktier nærmer sig rekorder, også selvom at eksperter foreslog, at 2023 vil blive et svært år. Det skriver Berlingske, som pointerer, at det fælles europæiske Stox 600-indeks er stedet knap 10% siden nytår og nærmer sig sit højeste nogensinde. Ligeledes har de toneangivende indeks i Frankrig og Storbritannien slået rekord, lyder det. Den stærke fremgang i Europa skyldes overraskende positive regnskaber, vurderer Ben Laidler, der er global markedsstrateg ved Etoro. Han forklarer følgende til Berlingske. En stor drivkraft er den overraskende stærke indtjening. Europas 11 procent profitvækst i fjerde kvartal overgår væksten i S&P 500 og gør investorernes lave forventninger til skamme. Meta-platforms datterselskab Facebook har mandag sikret sig en forløbig sejr ved en domstol i London. Her er verdens største sociale medie stævnet i et kollektivt søgsmål med en krav om erstatning på 3 milliarder pund, skriver Reuters. Sagsøgerne påstår, at Facebook benyttede en dominerende markedsposition til at tjene penge på brugernes personlige data. Men domstolen har nu i første omgang afvist sagsøgerne og givet deres advokater 6 måneder til at fremkomme med dokumentation for at sagsøgerne har lidt et tab. Det er sagsøgernes påstand at de reelt ikke er blevet kompenseret for værdien af brugen af deres data. Og det her store søgsmål er indgivet på baggrund af 45 millioner britiske brugere af Facebook. Vi runder nyhedsoverblikket af med en rundflyvning på markederne her til morgen. Handlen er allerede i gang i Asien, hvor både japanske og kinesiske aktier bakker. Værst står det til for de kinesiske aktier i Hang Seng-indekset, der falder 1,2 procent. Europa står til et lille fald på 0,1 procent, når handlen begynder klokken 9 viser futures. så futures for amerikanske aktier peger i retning af fald. Og senere i dag så lander der regnskab fra verdens største supermarkedskæde Walmart, og det regnskab plejer at give et fingerpeg om, hvordan det står til hos den amerikanske forbruger. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne tirsdag morgen. Husk at abonnere på Morgennyheder, der, hvor du lytter til din podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden. Du kan som altid følge nyhedsflådet på jørinvestor.dk i løbet af dagen og høre med på Millionærklubben som vanligt kl. 9.06.